او یې ست دی اړول اعمال مناسبه د مخکې سره مخکې اختلاف د قوتونو ذ انسان ذکر کو چې فطري قوتونه په انسان کې مختلف دي چې هغه غړت یو ملکیت او بل بہیمیتو او دا ملکیت دو قسمونو اعلا او سافل او دا بہیمیتو دو قسمونو اعلا او سافل او دہاغ قوتونو اثر ذکر گئی دہاغ قوتونو سے ذکر گئی اثر ذکر گئی دویم چې کمندونو دادي دیمه مناسبه دادي چې ملکيه تم دزنو او تقاضا کوي او بهیميه تم دزنو تقاضا کوي یعنی چې قوتونه مختلف شو نو اعمال به مختلفي د دلته د اعمالو د اختلاف د اغریز سبب او بای ذکر کای د اعمالو د اختلاف سبب او بای ذکر کای تمهید الباب انسان شي کمندونو دري طبقې دي یوو طبقه چې کمندونو د انسان یوه طبقه د انسان شي کمندونو هغه داد چې څنګه ورته خبرو کې نو بی سوچ و یا داغی خوبولو کی او یا اردو کی بغیر دو دا سوچنا داغی یا خوبولو کی و یا ایسو کی اردو کی دوی ما تفقه چه کمدنو دادا چه خپل های پزردکی و ونیولی خبره کتوه او داغی چه سمره خوبه ای دی اگر تا توای نو ده پاغی باندې پویی گینا پاغی بانی ده پویی او خپلی نیولی که ده غلط خبری بده ای ور تا بیانی نو داغی با دی ده دو ذهن تا نغرزی غربت کار چې د کمکه غپریږی نه. دا د خې خبرې خوبای وتاوي نو به کینا دا غي خواله د ذهن ته غورځي کینا. درمه یو تا په کا دا ټول تا خبرو نو دې سوچو کی داري مطابق د دا دزړه ته چې کمونو څخه حالات د کوولو یاد نه کوولو بار بار سي شي راشي یادې د اړې کوولو لپارهجی حر کی یعنی کوولو لپارهجی سکی ورکی دا اولنه طبقه د انسان دا هم خنش مېرلې کیږي چې خ خبره ډاییکمننی او بدم منی نو دی عاقبت ته سووچ نه کوي دا د انسانیت نه خلاف ته د انسانیت نه چې کوم دا طبکهه خلاف ته او چې کوم چې دره ما تبقه و, دا و دام خانه دا دام د انسانیت مخلاف تا چه او خپل انا اوزو دی نیوال ده کده با ده خبری بادای نو او می زهن تنو غرزی کی. او کده خی خبری خوبای وطاوای نو او می ذہن ته نورځيږي دا خنش خن شمیره لیکيږي زه گاده کوم د تدبر او د فکر او د سوچ ماده نشته دا چې کوم درمه طبقه وا په انساني معاشره کې دا محمود شمیره لیکي ماتانت سرا او په فکر او په سوچ سرا دی وی خبره ته فکر وکي او سوچو چي داغي عاقبت ته سوچو چي یا بیا بیا ریدو سرا د ته په ژ ل کې سخخوااتیر شي خده شي یا د هغې کولو له ورکی یا نه کولو له سوور کې ترجیح ووررکې نو دا خ او محمود تهخورآې کیم د کافر رو د انکار کار وجه دا وه چې دی بخوچ سکړو ان کار ک بیا به ایمان نه را وړو ځکه د خپل نقده درې کوو پختتن نوقللی به اف د ته هم ابواره هم کملم ی مینو او والله م را کا نظر او ترې او جړه مې واړول لما لم يؤمنوا كما لمارد لما لم يؤمنوا به اول مره زګ چې اول ایمان نوراوړي به سوچ اسه کړو انکار کړو او بس بیا استرګيو چې مما در دین نه واړي دل نو تدبر او سوچ عاقبت لارې مطابق تعویض چې خبره راځي نو یو ورو کې غونته خیال پیدا شي ځړکي بیا خبر او بیا خیال شي پیدا شي بیا خبر او بیا خیال پیدا شي دا خواترات چې جمع شي دا قوت د عمل پیدا کی بیا سره عمل پسې ورپاسي تمهید کې دویمه خبره دا ده دا دنیا چې دا نو یو دا دارو عمل دی دا چې دا عمل چې دی دا یو مسبب دی او دا دنیا دارولهاب دی دی کې هر کار په سبب باندې کېږ هر کار په چا باند کې سبب باندې کېږي هر کار په سبب باندې کیږي نو دې عمل د لپاره اولنې سبب هغه خاطره ده زړه ده تر څو په ریچ دي انسان یو څه دې ده په زړه کې خنوی ښکارا شوي تر هغه پوري دې د هغه کالو ته او چه سو پوری یو کار د تا بد نوی خکار د و ده دا اغیر نظان نبچ که و دا عمل دا پارا سبب چې کمدنو خاطره د زړه دا چه زرده تا یو خاطر راشی زرده دا چې کمدنو یو خیال راشی یو خاطر زرده تا راشی نو دا خاطر چې ده دام دا یو مخلوق دی او په دنیا کې چې کوم یو مسبب دی د دې پیدا کولو اساس باب دي دا خاطر ولې پیدا کی او څنګه پیدا کی نو چې خواطیرات رالل ځړتا نو خو اعمال برازي او چې بد خواطیر رالل نو بد اعمال مخې تر ازي پس مونږ په خو اعمال او مقلف یو چې موږ ملکیت لترقی ورکو او د په دوه اعمالو نزان بچکو اسنه چې زمنګ به همیت غالب شي او سمنګ له خواطر پیدا کول پکار دي نو چې هر کلمنګا خو اسباب استعمال کو نو خو خاطرې وسشي پیدا شي نو خو اعمال به وجود تر شي زمونگ ملکیت پا ترقیو کی او چه بد اعمال اختیار کو چه بد اسباب اختیار کو نو بد خواتر بزرد تسشی راشی نو اعمال بباد راشی دو وجنا اسباب پیجندل ضروری دی چه ده خواتر و اسبابو پیجندل شی او ده آغا اسبابو ارتکابو کنشی چه آغا چه کمدنو سبب بی د خو اعمالو د پاره له شاته په دی باب کې د خواخو اتر او اسباب ذکر کی چاغه سړې په اعمالو باندې راوچتې هغه خواخو اتر چاغه په عمل کولو باندې باعث کیږي کی. په عمل کولو باندې باعث کیږي کی. نو هغه اسباب چې کوم نن ذکر کړي چکلا د زلکی دا کولو د کارت دو چته دلو خیال راضی مددی 15 مرتبه دي یو حدیثو نفس ته او بل خاطر ده یو خاطر ده بل حدیثو نفس ته اولا نه داغینا حاجسته اول اول حاجسته دویم خاطر ده درم حدیث و نفس ده سلورم هم ده او پنزم اعظم ده پنزم عظم ده حاجست غیر ارادی خیال تبیلے کی گی شه هوای روالوزی پاغی کی انسان اختیار لم گویا کی دخلا نشتا اگه تا حاجس وی خاطر دا دے چید زلو پیدا شي په زلو تیری گی یو پیرا تیر شی دا سی یخت و بالقلب زلو تیری گی بیادا سی را شی دا زلو دا دا او د زړ د اراده دخلب کې وي بیا چې لږار شي او د زلو ور سره او نفس سره خبري س کې شروع کی چې دا کول اوواقب به تو وګوري او دا نه کولو عواقب به تو وګوري په دی ته حیسون نفس وی او دی ته بیا سروي حدیسون ننفس بیا کاول لترجیح ور کی کذخير یا کذبعدی خدا غ کار کاول لصور کی ترجیح ور کی غری ته هم وی چه دا هم کلک کی او اسباب استعمال شروع کی ودې ته بیا اعظم ولیکي څو ته ولیکي اعظم پا نیکای کی دارم بی دری چی دی نو کده دا نیکای اکڑلو او کدبادای اکڑل نوی سپینشتا دا سلورم حم چی دے نو کده نیکای اوکو نوی ارادا دا پی دوستانوی پا نوی ارادا بان نوی نیکی سکی دا حم دے یعنی دا ارادی نیکی او کدگونای کو نو مافتے او آزم چی دے نو ده نیکه خو خود ثواب ده او د مکمل نه کای ثواب ده په اگر کو دتا حاصله نشو غوسړی کو راو ده څو کو او په را دي ته جمعې جمعه تر روان شم او جماعت نه شیوه داس باب استعمال کول د مکمل د جمعې ثواب ده او کله ګناه وکړه نو دله چ کم د نو د ګناه د اراده عذاب ده نا نه د غنا د اراي سردي وله د عذااب دی وله دکه او شړی د هغه چې کمو اسباب استعمال که د چا د قتل خوا غپ په ا غلار را نهې مدلله د قتل د ارانا شته د قتل نه د قتل د اراي سو شتهنا و شته دلته شاد صخوااتیر چېکرکي چې کمتی او مرتبه ده اسباب الخواطر ذکر دنیا دار الاسباب دی مخک شاسه باب قائم کړو سنت الله الیتی قد خلد بی عباده ولن تجدن سنت الله تبدیلا نباب فی اسباب الخواطر فدی باب کی شاسه شپق اسباب چې کمنونو د خواطر ذکر کړي د انسان زړه ته خواطر راځي اواغ خواطر بیا باعث چی پر با اعمالو کولو یا نه کولو بانده پر اعمال کولو بانده باعث چی داغی اسباب شاہ سیب چی کمدن شپاک ذکر کئی باو دے و بیان د اسباب دا خواترو کئی هاگ خواتر, ها خواتر چاگا باعث دی علی الامال پر اعمالو عالم